Korpus Hipokratikům, aforizmy oddíl pátý. Ženy mající dělohu studenou a tuhou nepočnou. A rovněž nepočnou ty, jež mají dělohu příliš vlhkou, neboť sémě tu zahyne. Tak též nepočnou ženy, které mají dělohu více suchou a palčivou, neboť tu hyne plot nedostatkem potravy. Avšak ženy, jež mezi oběma krajnostmi mají poměr správný, budou plodnými. Podobné poměry shledáváme též u muže. Buď pro přílišnou řídkost těla uniká pneuma ven, takže nemůže vysílat i sperma, nebo pro tuhost těla nemůže vláha vycházeti, nebo pro chladnost jeho se nezahřívá sperma tak, aby v náležitém místě mohlo se a anebo stává se to též i pro horkost tělesnou. Čau Petře! Čau Kamile. Jak se vede? Jde to. Cool. Co ty? Jo, taky to jde. Nedávno jsem si četl Corpus Hippocraticum, což je soubor řeckých lékařských spisů. A říkal jsem si, no, to je docela vtipný, o tom bychom si mohli tak 45 minut bavit. No a původně jsem si myslel, že to bude strašně jednoduchý, že tam jenom vyberu Takový ty věci, které nám dneska připadají, jsou srandovní, protože ti řekové byli mimo a nevěděl nic o ničem, že To jsou takové ty věci, jako třeba, že lidi, u kterých je nos přirozenou pavohou vlhčí, mají vodnatější sperma, nebo že když se ženským tlačí krev na baradavky, tak budou mít mány. Mm -hmm. No ale jak jsem postupně četl ty spisy třeba o lékařské etice, o tom, co to je nemoc a tak tak jsem si uvědomil, že to není tak úplně jednoduchý a že bychom se asi měli z těch řeků jenom dělat srandu, což teda taky budeme dělat, ale že bychom měli i pochválit, jak to jejich lékařství bylo super. A to ze dvou důvodů. První důvod je ten, že Zrovna v tom lékařství, ze všech různých oborů lidské činnosti, je docela velká kontinuita od toho starověkého řecka do dneška. Třeba u jiných věcí, jako je architektura, nebo vojenství, nebo státní zpráva, tam s rozpadem římských říše spousta znalostí se ztratila, je tam nějaká návaznost, ale v řadě případů se prostě začínalo od začátku. A když to u toho lékařství to dominovalo nejenom v křesťanské Evropě, ale i třeba v hmm. arabském světě a najdeme ho i v Indii a tak. A druhý důvod je ten, že řekové v určitý moment přišli na strašně zajímavou věc. Oni se začali dívat na nemoc jako na něco, co je přirozený, na něco, co je součástí toho, jak vesmír funguje a přestali se na to dívat jako na něco nadpřirozeného nebo magického. Takže když si třeba dostal chřipku a začal smít horečku, tak to považovali za něco, co se prostě stává, podobně jako třeba, když se začne kámen kutávat z kopce, no tak se kutálí dolů a ne že jo. Když říkáš přestali, máme nějaké doklady z té doby, kdy takový přístup mít měli? No to jako moc ne, no. Ten dá se předpokládat, že před tím, řekněme, rozumným, nebo řekněme přirozeným pohledem na nemoc a na lékařství, asi předcházela tomu nějaká, nějaký období magického pohledu na nemoc, prostě protože to je tak u, u jiných civilizací, že jo? Samozřejmě je to extrémně běžný v dějinách, mm -hmm. ale najdeš to i dneska. Úplně to najdeš asi nejvíc u nějakých primitivních národů někde v Amazony nebo na Popovík Vynej, kteří si prostě myslí, že jakýkoliv zdravotní problém je způsobený tím, že někde ve vesnici je čerodejnice, kterou je potřeba vyhnat. A asi to najdeš i částečně. Třeba v Africe dokážeš si představit, že když tam mají nemocnice a vozí tam léky, no tak spousta pro zdravotních problémů, třeba s duševní nemocí, se pořád interpretuje jako to, že tě někde proklel nějaký šaman. Ale v Řecku moc doklady nejsou. Už třeba v Homérovi, v, v Iliadě, když mm -hmm. tam léčí ten Asklepios, který byl původně hrdiná, později zboštěný a byl zakladatel, mýtický a patron lékařství, tak ten léčí docela normálně. Mm -hmm. Mě jde o to, že, že je těžký dívat se na ten, nebo je nebezpečné dívat se na to nezorické lékařství, jakože bylo nějakým způsobem vyvinutý na vyšší úroveň. Spíš bychom si měli říct, že tam nepřevládala nějaká ta náboženská teorie mm -hmm. lékařství. No jasně, to, že ti lékaři se na ty nemoci dívali jako na součást Přirozeného způsobu, jakým funguje smír, to samozřejmě neznamená, že to byli ateisté. Mm -hmm. Naopak, to bylo založeno na explicitně náboženských představách, které se objevují třeba v presokratické filozofii, kdy ti filozofové a i lékaři předpokládali, že bohové samozřejmě existují v nějaké podobě, ale buď jsou sami podřízený nějakému principu, který je racionální, dává smysl, je poznatelný a tak, to je třeba osud. A nebo ten Bůh, pokud existuje, je nějaký takový rozumný, že řídí ten svět, tak je, že dává smysl. Třeba v přirozených jevech existuje nějaká kauzalita a tak. Což znamená, že ty, když jako řecký lékař si přišel za někým, kdo byl nemocný, mm -hmm. tak dávalo smysl v rámci tady tohohle, toho myšlenkového rámce kouknout se na toho člověka, udělat nějaký empirické pozorování a potom na základě, svých znalostí, který jste naučili nějaký jiný lékaři a který se potom nazbíral v průběhu lékařské praxe, stanovit diagnózu, stanovit prognózu, jak se ta nemoc bude vyvíjet, a potom určit nějakou terapii, tak, to znamená léčbu, tak aby ten člověk ideálně nezemřel. Důležitý je, že to, že jsi nemocný, není, se neděje podle jejich představy kvůli tomu, že nějaký Bůh udělal arbitrární rozhodnutí, že na tebe sešle nějakou kletbu, kouzlo nebo nemoc, mm -hmm. nebo třeba nějaký kouzelník. A to způsobilo ta nemoc. Že jo. Stejně tak z toho vyplývá, že ten lékař e, není třeba šaman, který by zase pomocí nějakých speciálních kvalit, které jsou nenaučitelný, nepřednositelný, e, třeba provedl nějaký kouzlo, nebo by vyhnal nějaký démona a tím pádem by ta nemoc zmizela. No, takže to je jakoby ta e, inovativnost, řekněme. A samozřejmě je potřeba si vědomit, že tohle to říkáme, tak tím vlastně neříkáme, že řekové Stojí na počátku nějakého lineárního vývoje, který končí si dneska. Mm -hmm. jo, my tím je, kdyby to, na to řekl, řekli, přišli, kdyby se nám to takhle nedívali, tak by se nám to pravděpodobně začal někdy dívat někdo jiný. My dokonce ani nevíme, jestli podobný přístup k těm nemocem neměli i nějaký jiný národy, protože Přesně, tak. Uh, ty jich spisy se nezachovaly. My máme ty řecké spisy. Že? Konec konců, kdyby Newtonovi nespadlo lépko na hlavu, tak by princip uh, gravitačních zákonů asi objevil dřív nebo někdo jiný. Pojinta je ale ta, že furt je dobrý řeky jako pochválit protože to je sice velmi malý a velmi skromný kruček ale je to kruček s právným směrem na nějaký dlouhý cestě na jejímž konce existuje medicína tak jaký známe my a díky který neumíráme ve 30 letech na nějaký strašné epidemie moru a břišního tyfu a tak nejsme prolezli různýma vředama a červama a když máš děcko, tak asi velmi pravděpodobně neumře během několika prvních měsíců života, mm -hmm. Když si přečteš ten korpus Epokraticum, můžeš mít pocit, že, že velká část těch rad jsou, jsou takové divné o, a asi těžko se jim řídit, ale skoč o pár let později a je vidět, že ta akumulovaná zkušenost těch, těch středomorských lékařů, která je vidět třeba u Celza, mm -hmm. u té jeho encyklopedie lékařství, řekněme, a už jakově, produkoval docela jako rozumné rady. Jo, velká část toho, prostě těch jeho rad do života a takových těch návodů, jak různé věci léčit, um, jako ceku. No jasně, co je třeba hrozně důležitý, a to mě strašně překvapilo, protože to je něco, na co nejsi vůbec zvyklý, když si čteš antickou literaturu, k filozofii třeba konkrétně, je to, že právě tady tahleta, řekněme, rozumná nebo racionální nebo přirozená představa o, o nemoci, a o zdraví, vedla k tomu, že se tady v tomhletom intelektuálním okruhu objevil jeden z prvních pozitivních pohledů na člověka. Protože v antice obvykle byl ten pohled na vývoj lidstva, hrozně pesimistický, takzvaný descendenční, což spočívá většinou v glorifikaci minulosti, v negativním pohledu na přítomnost a budoucnost už je úplně katastrofální. Že jo? Což má spoustu různých důvodů, o tom bychom se mohli bavit dlouho. Mm -hmm. Spravedla se do minulosti klade ten ideální zlatý yes, věk, jo. protože třeba tradice nebo um, společenský uspořádání i politické systémy se odvozovaly od uh, nějakých božských, od božského kořene, že uh, nějaký Bůh spodil Bolo Boha, a ten se potom stal zakladatelem obce a dal ty zákony, ty obce a tak. Proto je potřeba se jim řídit. Ale je to přirozený, že jo? Ehm. Za našich obyček bylo dnesky No to je, to je taky další věc, že jo? A takže to najdeš antice všude, jo? To je ten mýt z věku u Hesioda, od toho mm. zlatého, k tomu železnímu a tak. Ale e, ti lékaři v té době paradoxně měli hrozně progresivistický přístup, který trošku zase... Mm, je, trošku připomíná... To, co se objevilo v době osvícenství, nebo po osvícenství, kde se jako ukázalo, že rozumné poznání světa dokáže lidi dostat z té špíny a z té jako bídy, ve kterým žili předtím stovky let. Třeba ve jednom těm spise o starém lékařství se říká, byly objeveny mnohé správné poznatky, což trvalo dlouho. A ke zbývajícím objevům ještě dojde, když někdo s patřičnými schopnostmi začne bádat na základě dosažených objevů. Mm -hmm. Tak tohle, kdyby dneska řekl někdo, nebo by to někde napsal, tak by, se, tak by tě ani nenapadlo, že to je něco z antického řecka. Že jo? Mm -hmm. To je hrozně aktuální. A je to fajn, protože... Um, to je přesně to, co potřebuješ jako společně se sebe se s někam posunul, že jo? Když to, když si jenom myslíš, že morálka se hroutí a civilizace spěje k zádníku a, a nic nemá cenu a poslední říman už umřel a tak, tak to asi ne, tě nemotivuje k nějaký pozitivní akci, že jo? jo je to takový pěkný popis induktivní metody, no, rozhodně lepší, než čekat na spasení. Ano, přesně tak. No, několikrát jsme zmínili korpus Hypokratikům, Hippokratikum, tak bychom asi měli říct, co to teda je. je. To je tak 60 nebo 70 spisů. To členství v tom korpu je dost vágní. Různý autoři tam řatí různý spisy už, už ve starověku. Některý z nich jsou možná od Hippokrata, ale na to bych moc nesázel. Všechny spisy jsou anonymní. To je strašně zajímavé, mm. to je skoro výjimka, ne, je to neobvyklý, Spekuluje se o tom, že ty spisy schválně neuvádí autora, aby se mohli s nás vydávat za dílo Hipokrata a tím se zvýšila jejich autorita. Protože Hipokrates už v antice byl e, totální s -s superstar, byl považovaný za zakladatele lékařství a byla to velká hvězda. Ten, ten Hipokrates z ostrova Kos, která údajně měl žít ve čtvrtém století před e, naším letopočtem, nicméně... On už v antice, kvůli tomu, že to byla teda taková hvězda, se stával aktérem různých anekdot z lékařského života a ty se postupně nějak pomíchaly s jeho životopisem, takže vlastně o něm nic moc nevíme. Samozřejmě měl božský původ, který se odvozuje mm -hmm. od Herakleida a, a, a, a Asklepia. Měl údajně obsat lékařský spisy z Asklepiova chrámu právě na tom ostrově Kos a pak je zapálit. Mm -hmm. čímž, takže tímhletím Aktem žhářství se stal lékařskou celebritou ze dne na den, protože byl jediný, který měl ty spisy u sebe. Mm -hmm. Zajímavý. No a pak už je to skvělý námět na hollywoodský film, protože měl léčit makedonského krále Perdika, rozpoznal, že jeho nemoc je ve skutečnosti zamilovanost, mm -hmm. nebo odmítl z vlasteneckých důvodů léčit perského krále Artaxerxa, protože jeho předek vypálil Ateny a tak dožil se podle některých životopisů až 110 let a na jeho hrobě údajně včely založili úl, který dával léčivý met tak to je takový hezký, hezký. jasně Jinak většina těch spisů samozřejmě pochází zhruba ze 4. až z 5. století před naším letopočtem, někdy až z 1. století našeho letopočtu. Jsou extrémně pestrý z hlediska témat, samozřejmě tam je popis nemocí, různé strategie léčby, vliv různých faktorů na výskyt nemocí, jako je třeba klima, je tam spisy, které si týkají stavby těla, nebo spisy vyloženě o jednotlivých částech těla. Dokonce tam je třeba jeden spis o výkladu snů, a o astrologii a o důležitosti jednotlivých dnů v týdnu. No pak tam jsou věci, které jsou etické. Že jo? Tam jsou mm -hmm. vyloženě spisy. To je taky třeba strašně zajímavé, že to nejsou spisy jenom spis, lékařské, ale jsou to i spisy o lékařství. To znamená o tom, o té věci, mm -hmm. o, tom, o tom řemesle. A tady se právě objevuje spousta těch takových těch etických deontologických zásad, které máme i dneska. Třeba to, že existuje něco jako um, lékařské tajemství. A to se původně vy, vy, vyvinulo, to je strašně zajímavý, z toho, že lékař jako cizinec vstupoval do domácnosti pacienta, kvůli tomu, že ten pacient byl nemocný mm -hmm. a jako potřeba umřít, že jo, tak to byla taková velice silná uh, motivace, ale tím vlastně úplně porušoval spousta pravidel a tabu, který existovalo v ty řecké společnosti. Ta řecká společnost byla samozřejmě strašně tradi tradiční. A v těch komunitách, které byly většinou malý, lidi se tam navzájem znali. Samozřejmě existovaly velice pevné sociální vazby, které byly založený na příbuzenství. No a pak tam byla spousta tabu, které se třeba týkal sexuálního chování, postavení mm. žen, mladých dívek a tak. No a teď se tam měl najednou cizince, který byl nějaký putující lékař přišel kdo ví mm. odkud, Nevíš vůbec, co to je záč. Který najednou přijde k tobě domů, do, vlastně naruší ten posvátný rodinný okruh toho soukromého života. No a začne ošahávat tvoji jako vrtálnice no, jo. To je strašně palici. No a aby se to, ta profese, to řemeslo s tím nějakým způsobem vyrovnalo, no, no tak se tam začínají objevovat ty, ty deontologické pravidla. Jako třeba to, že máš, že to, co vidíš v tom baráku, mm -hmm. v té souk soukromé sféře, nebudeš nikomu vykládat. Jo, takže to je forma tabu. Zásad je, že... Ano, je, je to že forma, na, forma, forma tabu. Obě strany tu situaci prostě pominou a nemluví se o tom, co mm -hmm. to ten Přesně tak, no. E, no potom další věc je, že ty jednotlivé spisy se samozřejmě odporují a neexistuje žádná jednotlová jednotná doktrína. Není žádná hypokratická medicína. A... To jednak jak v detailech, tak i v nějakých širších souvislostech. E, což je pochopitelné, že ty spisy vznikaly dlouho a jsou od různých autorů. Nicméně mm. existují tam určitý um, podobnosti z hlediska toho, jak ti lidi přemýšleli. Co je nejdůležitější, to už jsme říkali, je to, že nemoci teda nějakou součástí přirozeného řádu a nemá magickou podstatu. Tam je taková krásná uh, ukázka ze spisu o svatý nemoci, což byla epilepsie. Mm. ten autor tam říká, tato nemoc, nazývaná božská, vzniká z tých příčin jako jiné nemoci, z toho, co do těla přichází a co z něj odchází, a z chladu a slunce a větru, jež se ustavičně mění a nikdy neustávají. Tyto věci jsou božské. A proto by se tato nemoc neměla oddělovat od ostatních a považovat za boštější než oni. Všechny jsou božské a všechny jsou lidské. Každá má přirozenost a sílu jí vlastní. A žádná není taková, aby se nedalo od ní nějak od pomoci a najít proti ní nějaký prostředek. Mm -hmm. To je super, šo? Mm -hmm. to je takhle jako uvažovat, to je přesně to, co chceš jako společnost, a, ale zároveň na tom vidět, to, takový to od, od nemoci se dá od pomoci a existuje, mm -hmm. proti ní pří, příspěv, uh, existuje proti ní přípravek, ale zároveň je tam pořád to, že je to vlastně božský, že to je součástí nějakého mm -hmm. božského řádu, uh, Což vlastně znamená, že to je pochopitelný, protože ten božský řád je poznatelný, rozumem, dává smysl a lidi ho dokážou jo. pochopit a dokážou to použít k nějaký akce schopný, k nějaký akci konkrétně. Mm -hmm. No a co je hlavně super v tom korpu, to takové nejvtipnější jsou aforizmy. Že? Mm -hmm. Aforizmy jsou krátký, většinou je to jedna věta, krátký takový výroky, které byly vyloženě zloženy prakticky, oni jsou zhruba seřazený na základě témat takže třeba Jedna část je o pouštění krve, druhá část pouštění žilou, druhá část je třeba o ginekologii a tak... A to úplně vidím, že ten lékař to někde měl jako nějaký svitek, a když přišel nějakým pacientem, a nevěděl co, co s tím, tak si vytáhnou ty aforizmy, které jsou tak jako slovníkovité, mm -hmm. velice praktický poradce. No to samozřejmě ty aforizmy jsou velice vtipné, protože to je úplně jako destilovaná ta řecká, to ta lékařství. Tak pojďme si promrskat nějaký pěkný aforizmy. Slavný je úvodní a závěrečný aforismus. Ten úvodní zní: Život je krátký, umění dlouhé, příležitost prchavá, zkušenost klamavá. Rozhodnutí obtížné. Nejenom lékař má poskytnoutí čeho třeba, nýbož i nemocný, pomocníci a vůbec i okolí. Jo, hmm. mimochodem mám velice rostomilý překlad z roku 1902. <laughs> Takže to tak krásně jde s tou archaickostí toho lékařství, hmm. kde i ta archaickost jazyka. No a závěrečné je ten ještě známější. Co léky nezhojí, zhojí železo. Co želez nezhojí, oheň zhojí. Co však oheň nezhojí, nutno považovat i za hierarchie, řekněme, těch přístupů, což je fajn, protože když má, když má někdo rýmuno, tak mu asi nezačneš vypalovat něco. Jo. A zároveň tam ta poslední věc, ta se objevuje v tom korpu často, to je taková střídmost, že když hold vidíš jako lékař, že to nemá cenu, tak se s tím nedá nic dělat. Tak si musíš jako přiznat, že ten člověk prostě umře. Mm -hmm. eh, pak je tady ta... Um, a nejdřív ho ještě jako zmáčit dělozema spálit. Teda. Jo, přesně tak, no. Tak to už pak jako si říkáš, OK, no, tak s tím už se nedá nic dělat, no. Eh, pak tady jsou některé aforizmy, které se právě týkají té tý přirozenosti správné míry. To je třeba ani asi cení ani hlad, aniž cokoliv jiného není dobré. Jakmile jest nad přirozenou povahu. To je takový ten řecká, řecký přístup ve všem, že jo, morálce, mm -hmm. filozofii a tak. Zlatá střední cesta, žádný extrémy. My jsme ti umírnění, řekové. No a podobně to bylo v tom lékařství. Oni měli tu představu, že když je všechno tak jako umírnění, ničeho není moc, tak je to v pohodě. Ale jakmile začne něco projevat extrémně, tak už je to problém. Hmm? Tady třeba nemoci vznikající z nasycování honí vyprázdnění. A nemoci, jež vyvstávají z vyprázdnění, hojí nasycení. A tak vůbec vždy stav opačný. Tak ta poslední část je taková vtipná. A tak vůbec vždycky ten naopak. Když, má vlastně, někdo když se hory. spálíš nohu, tak tě hodíme do vody. Přesně je. tak, no. A když se topíš, tak ji hodíme do vody. <laughs> e, no. Ano. Um, takže to je jedna z zásadních věcí. Pak tady mám nějakou, nějaký rozumné věci. To mě docela překvapilo. Většina těch aforismů je takových, že to docela dává smysl. U, mě, u, u řady z nich nejsem schopný posoudit, jestli to dává jo, smysl, nebo ne. Jasně. A pak tam jsou věci, které jsou bizarní. Tak třeba ty rozumné věci je snáze se vyživuje tělo takutou stravou, nežli pevnou. Hmm, OK. To si dokáže představit. Při každém pohybu těla, kdykoliv se dostaví únava, pohovění ulehčuje. Tak to můžu říct z vlastní zkušenosti, <laughs> že je pravda. <laughs> no. Pak další věc. Lidé, kteří bez patrné příčiny často upadají v silném dlobě, umírají náhle. Takže prostě, když jdeš a najednou se spadneš a, a umdlíš, tak, tak umřeš. No. Lidé, kteří jsou zdraví, náhle však pocítí bolesti v hlavě, okamžitě straší řeč, i leží chroptíce, hynou v sedmi dnech. Zase, když sedíš a najednou děláš a začneš chroptět, tak umřeš. Jo. Při ráně na hlavu je omráčení nebo pomatenost zlé znamení, tak to je určitě taky pravda. Při nespavosti křeče nebo pomatenost jsou zlé, to je taky jako... Pomatenost je málo kdyby no. no. A pak je takový hezký, takový trošku jako nihilistický aforismus, při prudkých nemocech nelze nějak přesně předpovědět ani smrt, ani uzdravení. <laughs> tak e, mám tady e, pak nějaký další věci, to už jsou teda úplně blbosti. Tak jedna věc, která tam je úplně extrémně často, je, že ti řekové byli posedlí analyzováním toho, jaký vliv na zdraví má e, okolní prostředí. E, to nebylo třeba jenom počasí nebo podneví, hmm. ale i takové věci, jako je třeba voda, jak chutná, jako, a oni ji pojmenovali třeba docela někdy až bizarními, mm -hmm. jako, bizardními přijde, že jako vlhká, suchá, a ta, čvachtová taky takovéto mm -hmm. věci, ehm, nebo třeba jaký je složení půdy. Což dává smysl, oni třeba asi nedokázali vysvětlit, proč je ta kvalita vody zásadní, ale pokud reálně jako pozorovali prostě to, jak ten ta voda vypadá, jak jako na to lidi dopadá, tak to dává smysl, že jo? Já. voda je příčina velké množství nemocí. No a není pak třeba se mysleli, že to je i postavení hvězda takovýto no věc. Je tak třeba um, pěkný aforismus. Větry jižní, kterým se říkalo Notos, mm -hmm. způsobují těžký sluch, zatmění zraku, bolení hlavy, lenivost i malátnost. Panují li totiž objevuje se i v nemocech, objevují se i v nemocech takovéto příznaky. Za větru severního, Boreas, pak vznikají kašle, v krábání v krku, tvrdý život, život je mm -hmm. břicho, Obtížné močení střesavkami, bolesti v žebrech a na prsou. Panel totiž tento vítr, možno očekávat i takovéto příznaky při nemocech. To no. je jako předpověď počasí, víš, co? To je jako jo, biozátěž. Jako, předpovídáme rýmy. No. A, ne tak to je korelace, nezbytně není že jo? ale jako je to hezké pozorování. Oni ty větry panují v určitou dobu v roce. že? No to si úplně dokážu představit, že oni jako viděli to a teď se jim mm -hmm. to nějak spojilo dohromady. No. no a pak už tady máme úplně WTF momenty. Třeba lidé, kteří jakýmkoliv způsobem utrpí, utrpí otřesení mozku nutně ztratí řeč, tak to můžu říct z vlastní zkušenosti, že není pravda. Mm -hmm. Lidé se štěvnatým masem, lidi, lidi se šťavnatým masem je pot, zapotřebí léčit hladověním, jež no, to je. hlad tělo vysušuje. Což ochutnáš, co, uříznout si kousek a mm, šťavný. A štěvnatý maso je samou sobě vada? Ne, to je, to je jeden z dalších věcí, že oni právě při, jako charakterizovali lidský tělo hrozně zvláštníma m, hrozně zvláštníma termínama a my kolikrát už nejsme schopni identifikovat, mhm. co to mělo znamenat, jo. Třeba v té úvodní ukázce mají jako ženy dělohu studenou a tuhou, mhm. no, nebo příliš vlhkou. Mhm. Takže prostě některý lidi na štěvnatý masová, kdo víc, co to znamená, jo. Těžko říct, no. Co tady máme dál? Tvoří se u lidí pomatených městky, to jsou křičový žíly, a hemeroidy, je hmm. konec OK. To dává smysl. Kleštěnci netrpí ani dnou, aniž se stanou plešatými komplikovaná logická úvaha No tam je, je spousta různých podmínek jako kolikrát a to si úplně říkám, že třeba někdy ten člověk, který psal ten aforismus, to nedokázal úplně perfektně vyřešit pomocí mm -hmm. nebo napsat pomocí té modální logiky, což potom třeba reálně způsobovalo, že se tisíc let jako lidi léčili, doslova tisíc let se lidi léčili, pe jinak, než mm -hmm. by se léčili, kdyby napsal trošku, Si úplně představil ten lékařský diagram, jako že otázka stekle kleštěnec, ano ne, potom plešatý ano ne. Trpíte dnou? Ano, ne. Hmm, tak to je něco jiného. Jo, no. Mladík nestává se dnavým před požitky lásky. Tak málo, jako malých, hmm. mladých kluků má dnu, že jo? Samozřejmě každej ví, že lidé hůňaví nejvíce bývají stíhání dlouhotravejícími průjmy. Co je vůbec dna? To je nějaký onemocnění kloubu. Tak to dává smysl, že to nemají malí No to ano. No, Blouznění spojená se smíchem jsou méně nebezpečná. Horší jsou blouznění spojená s vážným hloubáním. <laughs> to by řekla moje manželka, že mám tu lékařskou lékařský problém. <laughs> pak další hrozně pěkná věc je zvracení krve bez horečky není znepokojující. S horečkou však je zlé. Sluší se pak léčití prostředky s chlazojícími a svíravými. Jo, tak to se říkám, jo. co to bylo za dobu, Kdy? když jako si viděl, že se někdo válí po zemi a zvracel, tak si na něj takhle šáhnul na tělo, šáhnul si mu na tělo jako malým dítěti a ukáš, ukáš. no jo, to je dobrý, ale tam. A... <laughs> Jestli jo, tak to znamená, že zase dne, zase bude 7 no, je No pak další strašně vtipná oblast je ginekologie. Řekové měli totiž spoustu různých teorií, úplně pošahanejch, O tom, jak vznikají děti a jak mm -hmm. to vůbec celý funguje. Ne, nemysleli si, že by, by jen nosil čáp, ale kolikrát od toho není daleko. Mm -hmm. Třeba e, takový pěkný aforismus, že náda v obou rukách stejné zručnosti. To, to vlastně nikdo, že jo? Nevíme, co to znamená. Tam je dos, dosla, když se komentuje, jo. tak se říká... What, what ale jako nikdo nenabývá v obou rukách stejné zručnosti, že jo? Mm -hmm. Jsou jako ambidextrozní lidi, ale mm, to prostě. je Euforismus. No a potom uh, úplně zásadní, když se bojíme o ginekologii, tak to je, jak poznat, že je ženská těhotná, jak ji zbouchnout a jak potratit. A nebo jak nepotratit. Nebo jak nepotratit. Tak uh, nejdřív, jestli těhotná. Vy, děti, je těhotná. Chceš-li věděti, je-li žena těhotná, nechť vypije před spaním, lačná jí souc, med s vodou. Nastane-li pak v břiše ujímání, je těhotná. Není-li? Není. Né-li? není ne li není Ujímání, to je latinsky tormína, to je bolest. Mm. prostě. Uh, no a potom, jak teda ženskou zbouchnout? Jestliže žena neotěhotní a chceme-li věděti, jestli může počít, tu má se obaliti šatstvem a vykuřovat ji z Jestliže pak se zdá, že zápach proniká skrze tělo až k nosu a k ústům, tu věc, že není sama sebou neplodná. Další třeba strašně častá um, lékařská metoda bylo vykuřování dělohy. Mm -hmm. furt jako podkuřovalo. To už si skoro říkáš, proč vznikal ten princip uh, lékařského tajemství, že jo? Když si prostě cizí chlap <laughs> přišel k někoho domu, strčil nějaký kadidlo jo. pod, pod uh, sukni malý holky a začali vykuřovat, no tak to je mm. po, pak pochopitelné. To... Pouštili se těhotné ženě žilou potratí a to tím spíše jeli plod větší. To je celkem jasný, pokud mm. potřebuješ potrat, tak pust žilou, to je jasný. Uh, u ženy, jež zchvácená je hysterii, nebo špatně rodí, kýchnutí je dobré. <laughs> Nevím, tak je um, uh, jestliže u ženy těhotné dvojčaty některý prs oslábne, potratí se jedno z nich. A jestliže oslábne prs pravý, potratí se mužský plod. A jestliže levý ženský plod. Tam je takovej klasický, zase princip toho, že všechno mužské je asociované mm. s pravou stranou a všechno ženský s levou stranou. Takže to je jasný. Tady je vidět, že to není odvozený, jako nezbytně zpozorování, že jo? No to ne, no. Tak to je spíš... Množství dat, který by musel mít. To je spíš takový, jako že to dává smysl. No že jasný, jak ti to dává smysl někde, tak to aplikuješ jako obecný princip a z toho potom vyvozuje všechno možný. No. Mm -hmm. Je-li žena těhotná chlapcem, má barvu pěknou. Je-li těhotná děvčetem, má barvu špatnou. Mm -hmm. <laughs> OK. E, jasně. No a potom hrozně vtipný je pouštění žilou. Tam to je celá jako skupina aforismů, protože to se dělalo úplně furt. Eh, tak třeba <laughs> lidem jim svědčí ujímání krve z žil. Je dobře z jara žily otevřít. <laughs> Bezdůvodně. Prostě. Takový jako jarní úklid, tak máš jarní, jarní, jarní pouštění, pouštění Mimochodem, kde se pouštělo žilou na těle? Za uchem. Hmm? To se tam několikrát říká, no. To je, je takový, jak kouzelník přijde, sáhne tě za ucho a vytáhne ti myši, tak to jako sáhne za ucho a. Hů, těži, těži, těži, těži. Kres. <laughs> Jasně, no, tak to je, to, to je to, zrovna jako to pouštní, život to je klasický survival bias, jo, to je mm. chyba v usuzování, která spočívá v tom, že když jsi doktore, začneš lidem pouštět žilou, tak najednou zjistíš, že s tebou chodí lidi, kterým to strašně pomohlo. Ti, mm. kterým to nepomohlo, umřou a nepřijdou za no. no. takhle to všechno vzniklo. Tohle to byly nějaké konkrétní jednotlivosti, řekněme. Ale pak je zajímavé, jak ti řekové uvažovali o tom lékařství celkově a o lidském těle. Oni totiž, protože byli ovlivnění taky tou presokratickou filozofií a mysleli si, že svět dává smysl, že je racionální a tak, tak byli úplně strašně posedlí vytvářením takových hrozně širokých teoretických rámců, které měly všechno vysvětlovat, teda hlavně věci, které se dějou v lidském těle. Ty, to byly už skoro takový geometrizující e, různý mřížky a teoretický schémata mm -hmm. a tak. No, je vidět, že ti řekové byly jako geometři všichni, že jo? Podobně jako všichni Češi souhrebníci. E, třeba hrozně často se tam uvažovali na základě nějakých protikladných principů. No, třeba jako část celý, vnitřek mějšek, ženský, mužský, pravý nebo levý, e, nahoře, dole, klid, pohyb, sudý, lichý a tak. Mm -hmm. e, no a potom vždycky se snažili, aby do těho dostali do rovnováhy, působit proti tomu jednomu principu, který převažuje. Úplně nejčastější a vlastně do dneška se projevující, tady ten teoretický rámec, který byl už strašně populární v antice a potom byl úplně skoro jako medicína třeba na, na západě, v křesťanské Evropě byla tohle, je takzvaný humoralismus, což mm -hmm. je učení, že existují v těle čtyři tekutiny, latinsky humor řecky kimoj. Pumoy. A to krev, hlen, žlutý hlen a černý hlen. Mm -hmm. Zajímavé je, že dvě až tři vůbec neexistují tady z těch. Jo? Ale tak prostě ten, ten lékař viděl, že z toho člověka něco teče, tak si řekl, tak to je asi nějaký černý hlen. Jo? Mm -hmm. Původně to pochází ze spisu o předrozenosti člověka, který je právě v tom Hippokratově korpusu. No ale potom to zpopularizoval Galen, což byl asi nejslavnější antický um, lékař, potom Hipokratovi, uh, který to udělal. Díky tomu se stalo, stalo stalo mainstream. No a postupně se na to nabalovaly další věci, protože ti lékaři byli úplně posedlí. Uh, Tomu, tím, aby ten svět dával smysl, jo? takže třeba začali s, s těma jednotlivýma, uh, no, s jednotlivýma tělesnýma tekutinama asociovat třeba roční období nebo třeba povahové rysy. Uh, z toho uh, vychází čtyři povahové typy. Pravděpodobně je původní autor uh, Avinčena, to znamená mm -hmm. uh, Ibrahim Abu Ibn Sina, který žil v 11. století. No a to je ž, jo, cholerik, melancholik, sanguinik a flegmatik. To je odvozený od řeckých nebo latinských názvů pro ty čtyři tekutiny. A oni to nebyli původně jenom povahoví rysy, ale už tady těma těma slováma se v antice označovaly choroby. Třeba jako v těch aforismech se strašně často objevuje melancholik. Melancholici to byli takový chcípáčci, takže vždycky se jako říká, no a tomu je hlavně pustežilou. protože a když se melancholikově něco stane, tak je to špatný. Já. A tak no. To je jasný. No pak je potřeba si uvědomit, že, že oni měli extrémně omezené prostředky, jak sbírat data. Třeba mm -hmm. se nepitvalo, a proto se v tom hipokratové uh, korpusu několikrát hrozně vyzdvihuje, jak důležitý Význam mají pro, léč, pro lékařství extrémně hubení lidé, mm -hmm. protože na nich prostě vidíš kosti a takovéhle věci. A je tam jeden takový hrozně morbidní popis toho, jak při nějaké nemoci odpadávali z lidí kusy masa. Takže byly vidět žíly, kosti, vnitřní orgány a tak, což bylo super. Mm -hmm. No a oni třeba neznali krevní oběh, nevěděli, že krev v těle koluje a takovýhle věci. No a u Galena třeba je, když argumentuje, protože duše není v srdci, Jo, tak, tak používá jako příklad jednoho nějakého mladíka, který, který mu museli odřezat hrudní kost a tím pádem bylo vidět srdce. Mm -hmm. tak říká, jak to tam teklo, jak to se zafíralo a nikde nebylo žádný flagma. A, mm -hmm. a to by bylo prostě o, znak toho, že... Jasně. No. To už... Jinak mimochodem, a to je docela důležitý říct, melancholiky je nutno protišťovat dolem, jež to tmavá žlič melancholiků svojí hutností sama dolů směřuje. Mm -hmm. a další věc... Z toho humeralismu, práv, to pouštění žilou, to právě souvisí s tím humeralismem, protože oni tvrdili, že v těle jsou teda ty čtyři tekutiny a pokud jsou urovnováze, tak je všechno v klidu, všechno vrčí. Ale nemoci vznikají kvůli tomu, že nějaký tekutiny najednou hrozně moc. No a když je moc, tak vrátíš to tělo do rovnováhy tím, že ji trošku upustíš, že jo, to je jasný. Mm. Takže uh, samozřejmě pouštění žilou, to je takový známý, protože to je dost brutální způsob léčby a vlastně díky tomu umírajíš, Tak to bylo odstraňování přebyteční krve. Ale úplně stejně důležitý v tom starověku byly i způsoby, jakým se zbavovat těch jiných tekutin, Ty žluči a tak. Třeba to bylo pročišťování horem nebo spodem. Horem je zvracení a spodem jsou průjmy. Takže jako v lékařské brašničce, řekněme, typického řeckého lékaře byla celá řada projímadel v podstatě mm -hmm. a dávidel, který se lidi snažili. Což je jako hrozný, když si to vezmeš, jsi člověk, který dostane nějakou jako malárie nebo něco takového to už máš skoro strach z doktora, když on přijde a dá ti klistýr, jako ve švejkovi, víš co. Jum. Akorát, že ti doktoři to mysleli dobře a neměli moc jako mentální mechanizmy na to, aby to dělali lepší. Že? No dobře, tak co teda znamenalo, když se řekl lékař v Řecku? Dneska, když si řekneš lékař, tak to je strašně zajímavá věc. Když se řekne lékař, tak si v podstatě každý představí více ně to stejný. Je to nějaký koncept ke kterému jsou asociované různě věci. Co ten člověk dělá, když ráno vstane a jde do práce, jak vypadá a tak. Jo, to stejný takové, řekněme, intelektuální škatulky existují třeba, když se řekne herec nebo policista a tak. Tohle to vlastně dneska působí hrozně samozřejmě, ale muselo to někde vzniknout. Mm -hmm. To se neobjevilo někde odinut, nebo odnikut. No a ten, to prostředí, ve kterým spousta těch vznikla, je právě to starověký řecko. To stejné třeba platí, když se řeknou věci jako je nemoc, lék a tak. Na to se dá dívat spoustou různých pohledů. Jeden z nich je třeba ten magický, že ten, to, ta, ta nemoc je nějak kouzla nebo kledva, na kterou na tebe sešle nějaký bůh nebo nějaký šaman. Na druhou stranu to, jak sám to díváme my, tak to je v mnoha případech řecký. Tam je strašně zajímavý, že... A spousta různých oborů lidské činnosti se analyzuje, nebo analyzuje se to, jak vypadaly v antice rozborem jazyka. Mm -hmm. Toho, jak řekové, jaké slova řekové používali, v jakých kontextech, jak tomu rozuměli. Lékařství to bylo tzv. techne, který se překládá buď jako profese, věda, nauka, umění nebo řemeslo. To mělo určitý definiční znaky, byla to nějaká činnost, která byla ve sféře člověka, bylo to něco, co můžou dělat lidi, má nějaký cíl a nějaký metody a hlavně co je strašně důležitá je učitelná. To znamená, není tajná, není nezdělitelná, není založena na nějakých nepřenositelných vlastnostech, jako třeba charisma nebo nadpřirozená moc nebo vůle bohů. Nebyly to filozofové a nebyly to kněží? Přesně tak, no další příklady toho tekne, to, toho, jak se používá to slovo, je třeba stavbo domů, rukodělní, řemesla, nebo, nebo hra na hudební nástroj. Přitom, když říkáme, že ti lékaři byli nějaká profese, nebyli to kněží, tak je zajímavý, že v pozdějších dobách se ta lékařská profese točila kolem chrámů a mm -hmm. Takže celá řada, že celá řada lidí vystudovala jako v zásadě na lékaře, při tom chrámu. Jo? jo, to je pravda. Samozřejmě to, že ti v, to, v tom korpu najdeme několik spisů, ve kterých ti autoři vyloženě útočí na různý šamany, kouzelníky, léčitele, mm -hmm. právě ty lidi, kteří chápou tu nemoc magicky. To je strašně zajímavé, že takovýhle spis máme. Někdy, když se objevují podobné úvahy, tak je to většinou tak, že je, někteří představitelé toho magického principu útočí na jiný představitel toho to magického mm -hmm. principu. Tahle magie je lepší, ne, moje magie je lepší Jasně, než tvoje magie, že? To známe z různých fantasy roleplayingových a karetních her. Ale tady máme spis, který to odmítá úplně šmahem jako paradigma. Co ale vůbec nestojí v rozporu? Tak to je, to tekne, to znamená léčba nemocí lékařem víceméně tak, jak to známe dneska. No a potom ta chrámová služba. Hmm. Protože hlavně teda Sklepius, ale i jiní bohové byly asociovány s medicínou. No a sami ti lékaři říkali, když nepomůžeme my... No tak je normální, aby ten pacient šel do chrámu a tam se modlil a přinášel oběti tomu Bohu a sklépiovi, aby ho uzdravil. Takže to nebyly dva světy, které by byly proti sobě oddělení. konců ta řecká společnost. My oni dneska uvažujeme, že byla taková racionální, řeková, byli ti filozofové a tak, ale on byla extrémně náboženská, že ten náboženský mm -hmm. život v řadě různých odvětví, překvapivých, jako třeba politika, vojenství nebo soudnictví, to hrálo extrémně důležitou roli. Takže to se daleko víc podobá nějaký jako španělský společnosti v 16. století, než nějaký společnosti ve Star Treku v 24. století, řekněme. Jo. A to náboženství není nezbytně samoučilné to není tak, že pojďme prostě uctívat toho Boha, protože to je cool, ale to náboženství vlastně poskytuje nějaký framework, v, v, v rámci kterého se že, dělají jiné věci. je třeba ten chrám Asclepia byl technicky za to, byl to prostě kult toho jednoho boha a zároveň sloužil fakt fakticky jako nemocnice. Mm -hmm. Jo, po času, prostě času, to někdy kolem to čtvrtého století to počtem, se, se prostě kolem těch chrámů, do těch chrámů vlastně přicházejí lidi normálně, aby se vylečili. Mm. Což je, že jo, forma nemocnice, prostě řekové jako asi neměli úplně no. standardizovaný no. systém no. zdravotního pojištění a tak dále. To ne, no, nakonec konců uh, tu asklepěvou hůl s tím hadem, jo. to je symbol medicíny dneška. No, tak je potřeba se samozřejmě uvědomit, že v Řecku to lékařství bylo extrémně neinstitucion, mm -hmm. neinstitucionalizované. nebyli mm -hmm. sice... Což je pochopitelný, že oni měli moc dlouhý jména. Nemohlo vzniknout něco jako Obamacare nebo Trumpker, že jo, jak by to znělo ne. jako no, Periclescare prostě. Jo, to je pravda. A hlavně měli no. poměrně jako ty jména se strašně opakovaly, že jo, třeba Herodotu nebo Dionýzů, co bylo spousta. To je Přesně. Jasný. Kilopatra care, to by mohl být někdokoliv. To je, ano, tam by nemohli jednotliví panovníci od sebe odliš se podle jména toho zákona odlišovat různý jo, zdravotní jo, zákony, jo. protože každý se jmenuje Aleksandr nebo Saloukos. Jasně, no. E, no, existovaly sice, sice nějaké školy a, a nemocnice, to znamená chrámy, v obou dvou mm -hmm. kostely, chrámy, no, ale samozřejmě nebylo žádný osvědčení, možná v některých obcích existovalo něco jako obecní lékař, co je ale pravda, že existovali putující lékaři, třeba kteří doprovázeli armády. A některý z těch spisů jsou možná jejich, nebo vychází z jejich zápisků, z jejich mm -hmm. praktických pozorování. Což je super, protože když srovnáš některý ty spisy z toho, jako v tom korpu Hippokratikum, tře třeba s Herodotem, tak to jsou prostě <laughs> jak nebrá nudy, že Když si přečteš v nějakém tom spisu o tom, jaký neboci mají Skytové, tak to s tak jako rozumně a řekl by si, že ten člověk možná mm -hmm. jako třeba v té byl, jo? Navíc lékařství to je taková činnost, která je svým založením praktická, takže se mm -hmm. třeba jako bavíš s lidma a nejsiš jak nějaký hrodotos, který sedí na nějak... doma prostě na nějakém ostrově a vymýšlí si, jak to cho... bylo s tou trojskou válkou a ty no. podzemní pštrosy a takovýhle věci, jo. Tak to je takový hezký, no. E, jasně. Ne, další věc je třeba, že ty lékaři měli poměrně nízký sociální postavení a často měli špatnou pověst. Ten korpus mnohdy hájí lékařství jako takový. I řada filozofů, třeba Platon, v některých dialozích na to lékařství docela nadávají. Oni konkrétně ho kritizují, protože z lidí dělá mm -hmm. jo, Že ti lékaři třeba hrozně rozvinutá byla, byla dietologie, oni protože třeba neměli tak účinný léčivý látky, tak neléčili pomocí operací nebo pomocí farmak, ale hrozně důležitá byla úprava životního stylu. Mm -hmm. Takže když, když jsi byl nemocný, a ta nemoc byla úplně konkrétní, třeba já nevím, jsi měl kýlu, tak za tebou přišel ten doktor a místo toho, aby ti dal nějaké prášky, tak ti začal jako vykládat, jak máš cvičit, co mm -hmm. máš jíst, že nemáš mít sex a tak. A to bylo hrozně důležitý. No ale samozřejmě, když to jako slyší nějaký Platon, tak mu to asi přišlo, že to je moc takový zhýčkalý, že lidi tím jako uh, vlastně oslabuje. No potom, uh, jako po, pokud víme něco o římském lékařství, tak to jsou vlastně, to nejsou úplně jako teoretické představy o lidském těle. To v zásadě jako praktické návody, jak jako řešit konkrétní případy, že jo? Konkrétní uh -huh. prostě nemoci a tak. Vlastně nejlíp zachovaná je asi sada, jako součást takové lékařské encyklopedie od Celza, někdy z raného týzerství. Hmm. A, a tam je přesně prostě velmi prakticky popsáno, co dělat v konkrétních případech. Je tam jako sada rád do života. Jo, jak se máš chovat tak, aby jsi byl zdravý a takový to, uh, že se máš dívat na svůj moč, jo, že ráno by měla být taková žlutá. To dělám bohužel každý den. <laughs> no, těžko s tom vyhneš. Mám moc uh, a odpovedne taková červenější z nějakého důvodu, ale to zase, když jsi Říman, tak to možná je jiný. Jo, yeah. jo takový, takový prostě v jak máš cvičet, jo, že třeba mluvení na hlas je forma uh, cvičení. Hmm. Čtení na hlas. Tak to děláme jednou za čas, takže jsme vlastně hrozně zdraví. Přesně tak, díky tomu, si, díky tomu si zdraví. No a to, jak máš jíst a pít, jo. Je třeba jíst je, uh, máš střídně pít, máš střídně, když se chceš už jako něco přehánět, tak přehání pítí. Je Přejít se je horší než, pře, než o pítce. Aha, tak to si budu pamatovat. To um, Zvracet můžeš. Zvracet, zvracet můžeš, můžeš, on tam to, jako psal tak, že chápe, že teda lidi občas zvracejí z důvodu, že to je pohodlný, jo, že prostě se chtějí přejídat, tak potom musí jí zvracet, mm -hmm. um, ale lepší je zvracet v zimě. <laughs> <laughs> Jakože že to třeba ve sněhu můžeš udělat nějaký nápis <laughs> nebo něco takového. No, lepší je zvracet v zimě, <laughs> no. okay, na druhou okay. stranu ty zimy, jo, v moří jsou docela mírní, takže, takže to asi není tak velký rozdíl. Ty říkáš, říkal, že to římské uh, lékařství bylo taký praktičtější, jo? Z toho, co víme, prostě, tak uh, máme prostě praktické rady. A já no. si představitelný, že ti římani byli méně jako filozofičtí, pokud jde o to prostě, o No to bylo tak, že tu, že, že tu práci už udělali, tu teoretickou práci už udělali ty řekové, že jo, že žádný říman prostě nevymyšlel, mm -hmm. jestli tělo je konfliktem vody a ohně nebo čtyřtekutin, no, protože už máme toho pokrata, že jo. Tak jo. teď už je potřeba přijít na to, jak máš operovat oči. C Jasně, no, to je taky to, že ti římani, uh, teda, že jo, když si při nějaký řecký lékaře, tak oni tolik neřezali. Jo, ta, ta technika to chirurgie byla jako výrazně oddělená od, od běžného lékařství. Mm -hmm. a, a římaní teda se nestydili řezat. Jo? Tam ten, ten, ten římský lékař, jako jako ten ten celozus přímo zachoval sadu rad nebo sadu jako principů pro, pro chirurgi a velmi praktické návody, co dělat v případě konkrétních problémů. A z toho jako i vidíš, jaké problémy měly. Naprostá většina z toho jsou různé tumory, které mm. vyřizávaly. Tumory prostě na stehnách, na nohou, na očích. Strašně moc a to je asi na 10% toho textu o chirurgii. Jsou tumory na očních výčkách a v okolí očí. Jo, to hmm. je prostě strašně moc. Třeba uši se tolik neoperovaly, uh, oči strašně často. No a pak tam jsou odstraňování různých šít zabodlých šípů. Jo, a tak. S těmi, a jo. S, těmi, s těmi šípy to je docela jednoduchý, to je jako pochopit, pochopíš. Prostě máš to cený, že vytáhnout a jo, máš nějaké kleštičky nebo tak, jo. Uh, strčí tam prsty a vyhrvat ten, vyrvat ten šíp. A to úplně, neměli žádnou anestezii. Jo. Takže vždycky tam píše a uh, váš uh, asistent by toho člověka měl držet. Uh -huh. A teď by ho měl držet velmi pevně, protože to bude hodně bolet. A je tam takový třeba uh, rule of thumb, jak vytahovat uh, ty šípy, jo? Pravidlo. základní pravidlo. Uh -huh. uh, když ten šíp uh, bys vytahoval zpátky uh -huh. uh, další cestu než kolik mu zbývá k tomu, aby, prorazil, aby ho prorazil skrz, tak ho máš prorazit skrz. Tady nemáš na za něm zatlačit, ale máš skalpelem nebo nějakým ostrým nožem vyřezat cestičku pro ten nož. Nebo se musíš na druhou stranu. stranu nakreslit terč a tvůj asistent jeden ho drží a druhý. A pak uvnitř se ty šípy potkají a tím se obnoví ta přirozená je, rovnováha šípů v těle. To je velmi alopatické, to je pravda. No. Nebo měli, uh, takové Takové zvláštní kleštičky, Aha. které ti, když ta nešla bys vytáhnout, tak ti je zabodly do těla Ony mají zaoblené konce na té straně, k, jako, která směřuje k tobě, když to tam zabodáváš. Těmi kleštičkami ten objekt cevřeli, Uh, tak by mohli s ním ní potočit, kdyby bylo potřeba, jo, no. protože proč ne, když... by už... je to bavilo, více, <laughs> tak si trošku zaštěvujeme, když už to děláme. No a pak to teda vytáhli, pak to teda vytáhli a ven tím, no, no. A ty, ty, ty, ty, ta zaobledná část těch roztáhla kosti nebo jo. věci, které byly, který byly v cestě. Jo, celé je to hodně jako velmi, velmi praktické. A pak jsou se ty operace očí a ty jsou úplně jako, ne, jako drastické, jo? to, to hmm. fakt uh, je, Operace očí zní jako něco, co je velmi nebezpešné, co by ti hmm. asi nemuseli dělat s tou te te te te te technikou. Technikou, ale... s nějakým kusem železa. Kusem že? železa, no. Ale, ale dělali to asi docela často, protože na to je spousta návodů. A hlavně jsou to takové návody na něco, co oni, oni tomu říkají šedý základ. Vlastně, vlastně jsou to katarakty jo, různé. Jo. Na, a, a, a to jsou, jako to, co oni pravděpodobně popisují, jsou prostě nějaké tumory v okolí očí. A nějaké tumory, nádory v okolí očí. A, a ten způsob, jak jim to léčí, je třeba, že vedle oka, takhle směrem ke spánku, je nějaký jako prázdný místo, kam můžeš zavodnout jehlu, mm -hmm. Takže když ten tumor okay. chceš jako vyškrávno, tak to je způsob, jakým se k němu dostaneš. Zavodneš si tu jehlu takhle vedle oka tvůj asistent by toho že by velmi velmi držet v té chvíli, protože při jak píše celezus i se menší pohyb může způsobit oslepnutí no, no shit sherlock přesně <laughs> no. tak no a pak ty teda tu jehlu tak jako zapáčíš a ona se dostane za to oko nebo jako pod a, a můžeš tam hezky škrábat a a už si škrábeš hraješ si síský, škrábeš no jasně no no jako já musím říct že já jsem četl teda tu ře řeckou um, řeckou lékařskou literaturu a to bylo teda plný úplně jako hrozně nechutných věcí, to byly samé jako hleny, žluče, mm -hmm. nádory, polipy, výrůstky a tak, jo. Oni tam používají velice takovou jako naturalistický, takový naturalistický jazyk, mm -hmm. což konec konců když si přečtete nějakou lékařskou učebnici, dneska, tak to je jasný, že jo, mm -hmm. to je stejný. A když říkáš, že, léka že římské lékařství, to jsou zase samé jako kleště a oči. A, no, a když říkáš polipy, tak to ten celozus přímo píše. A, po, jako cituju, a pokud jde o polipy v nose, o těch jsem se zmínil u Jižinde, jak říkám, nejlepší cesta je nůž. Jo no. tak, že kdyby se měl uh, do jedné věty schrnout římský lékařství a konec konců římskou společnost, nejlepší cesta v nuž. případě fašističní instalateři v tomto případě, v případě jsou na místě. No dobře, a rozloučíme se. Samozřejmě ničím jiným se nemůžeme rozloučit než hypokratovou přísahou. Samozřejmě hypokreativou přísahu každý zná, ale nikdy ji nikdo neslyšel. A ona totiž dneska se už je upravená. Přece jenom bylo by takový divný, kdyby dneska přísahali a volali na Apollona a hygieny, což jsou božstva, že jo? A, a tak. Je to teda text, který je z toho korpu hippokratikum je anonymní, nevíme o ní vlastně nic, nevíme, kdy vznikla, proč, ze jakých příležitostí se uh, používala a tak. Jsou na to různý spekulace, ale není na to absolutně žádný doklady. Dokonce ani přesně nevíme, proč se začala používat znova v novověku. To není jako olympijský hry, že by se mohl říct, tady to, mm -hmm. ten člověk to vymyslel a začal to používat. Ale přesto si myslím, i když je trochu další, že bychom ji měli nechat zaznít celou, protože konců je to jeden z nejdůležitějších textů západní civilizace. Korpus Hippokraticum přísaha. Přísahám a volám Apolóna lékaře a sklépia, a hygienu, a panakín a všechny bohy a bohyně za svědky, že budu tuto smlouvu a přísahu dle svých možností a dle svého svědomí dodržovat. Toho, kdo mě naučil umění lékařskému, budu si vážit jako svých rodičů a budu ho ze svého zajištění podporovat. Když se dostane do nouze, dám mu ze svého stejně jako i jeho potomkům dám a budou pro mne jako moji bratři. Pokud poznalosti tohoto umění zatouží, budu je vyučovat zdarma a bez smlouvy. Seznámím své syny a syny svého učitele a všechny ustanovené a na lékařský mrav přísahající z předpisy, přednáškami a se všemi ostatními radami. Jinak však s nimi neseznámím nikoho dalšího. Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné. Nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mne o to kdokoliv požádal. A nikomu také nebudu radit, jak zemřít. Žádné ženě nedám prostředek k vyhnání plodu. Svůj život uchvám v čistotě a bohavojnosti, stejně tak i své lékařské umění. Nebudu lidské tělo řezat, ani ty, co trpí kameny, a tento zákrok přenechám mužům, kteří takové řemeslo provádí. Do všech domů, kam vstoupím, budu vstupovat ve prospěch nemocného, zbaven každého vědomého bezpráví a každého zlého činu. Zvláště se vystříhám pohlavního zneužití žen i mužů, svobodných i otroků. Cokoliv, co při léčbě i mimo svou praxi ve styku s lidmi uvidím a uslyším, co nesmím sdělit, to zamlčím a uchovám v tajnosti. Když tuto přísahu dodržím a neporuším Nechť ve svém životě i ve svém umění skromně dopředu postoupím, tak získám si vážnost všech lidí po všechny ty časy. Když ale zákazy přestoupím a přísahu poruším, nechť stane se pravý opak.